Guk ez dugula batere, uh, unat dena irostera kulpabidizatu nahi, eh? batere batere. Uh, aldizetan, nahi dugul eztarazi, holako uh, supermerkatuek eta idekitzen, uh, irietan eta dauden beste lantegi txikiak, Ez dituztelea uh, sustatzen, aldiz eta uh, zinez merkatal zentro gunea undi huriek sustatzen dituztela eta geroz eta gehiago beti kontsumoak, kontsumoak, kontsumoak. Beraz, horren kulpan hor du uh, lehenik nagusiak, eh, biztanda. Eta ikusten dugu, gainera hemen kriston jendea dagula eroskitak egiten igan dagoizetan, beraz, um, konzientzia hartze bat izango denik ez dakigu. Bo, hemen azparen entz egitzen dute kontra bozkatzen ejiko etxeko kideek. Beraz, espero dugu bai bertako enpresatxikiak eta sustatuak direla bestak baino gehiago. Baina hori, pixka bat hori salatzen dugu gaurkuk hemen. Bo, egia da pixkat domaia iduritzen zaigula, olako gune izi handia idekitza igandetan. Eta um, badakigu ez dela bat egia igandeko lana bolon dela eta zinez igandetan lan egiten dutenek, da autorik ez dutelako. Ez da benetako e, autu bat hori baizik eta be, diru gehiago irabazteko, e, gaizki irabazten dutelako e, be, beste egungu guztietan beraz e, igande hori hartzen dute. Eta um, esana izan da baldintza honetan izango direla, baina badakigu oso ongi eskatzen dugunan jendeak haiek lan egin nahi luketan igandetan ez etza dela erantzuna.